Så er det igen blevet tid til DJ Brødheds brevkasse. Er du med derude, Mixi? Er det mig, du taler til? Ja. Og Mixi, øh, jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke køre min egen stemme i hovedtelefonerne. Noget, kan du ikke køre din egen stemme i hovedtelefonerne? Oh. No, velkommen til DJ Brødheds brevkasse. I dag skal vi øh, snakke om, at øh, vi får besøg af en sidetrains. DJ Sylle om en halv times tid, og vi skal snakke om nogle sommeraktiviteter også. Velkommen til DJ de Brøds Brevkasse. Nu tager vi lige en tur til Libyen. Chef Shep Arab, med nummer Laukhan. Ej. Nu skal vi en tur til Kongo. Et meget, meget besnærende, Øh, latin-inspireret afro-nummer. Hvis I tilbrede, hvad får du til at sige, at det er latin-inspireret? Jamen... Prøv at høre, hvor højt det blæser arrangement er i mixet, altså. Det er med i orden, altså. Aha. Det eneste forsangeren laver i det her nummer, er ind må og tage nogle store af noget rigtig, rigtig lækkert chokoladekage. Og så siger han nogle... Hmm. lyde ind i mikrofonen. Nino Malapet fra Kongo. Med nummeret 5E. Dan. Spørg mig ikke, hvorfor det lyder så. Der er skidt i skud. Har du spørgsmål til vores... Trytrains DJ, der kommer i programmet om en halv så send dem på øh, Legmopolet med 42 66 27 27. Vi har allerede fået et spørgsmål på Legmopolet, som jeg glæder mig til at spille. eller lige kæft, kan... Okay. Yes, yes, yes. Så mangler vi bare nogle øh, no no no no trin på noget dating her, når der bare stramper derude af hverdagen. Faktisk håber jeg, at jeg kommer senere. Eller. Sci-trans-linjen er åben på 42, 66, 80, 29. Nu har du chancen i alt, hvad du vil vide om. Sci-trans-miljøet. Jeg har nogle spørgsmål, som jeg glæder mig stille. Så sylle. Aftens musikalske gæst i, i det brede spørgplads. Og hvorfor Sci-trans-tema? Jamen, for... En måneds tid siden, der, øhm, der, der ringede vores der havde vores lyder Henning Hønsehus, lagt en besked efter han havde været ude at se pokalkamp på Brøndby Stadion. Han fortalte om fortalte om hvordan han havde taget en masse. Ecstasy, og nu var blevet livstræt, og gerne ville høre noget Sightrends, og så, fordi jeg ikke selv ved noget om Sightrends, så, så spillede jeg bare et nummer for, øh, som syle anbefalede mig i seneste program, og så fandt jeg en, en ekspert, Sylle, til at, og, at give os et lille indblik, give brevkastens lyttere et lille indblik i Sightrends-universet. Så jeg vil opfordre alle lyttere, hvis der er et eller andet, du vil vide om en eller anden genre, du ikke rigtig kan trænge ind i, så, så send din spørgsmål til brevkassen, og så prøver jeg at finde en musikalsk, en nogen, der ved mere om det, og så kan vi på den måde lige have lidt, lidt, lidt kursus af en art, ikke? Nu kommer der lige kursus af 6 minutter vejhed fra Sydafrika. Hip-hop house-genren Kwaito. Bandet Alaska. Okay, det er skidt, det få. lige få læst det, det, er højt. Der er en lytter, spørger. What puts the sigh in psi -trans? how to differentiate from classic trance og trance in general. Godt spørgsmål. Det var også noget af det jeg havde tænkt mig at spørge, spørge om. Altså hvor ja, det er sikker på sylke fortæller, hvor går øh, det hegnet rundt om psytrance rent genremæssigt. Goda trance, almindelig trans, eller hvad man skal kalde. Det. Så det, det finder vi ud af. Det skal vi nok få svar på. Tak for din øh, besked. Jeg du Husk at skrive dit navn, når Det er meget de bredde, vil bare sige, at vi blev gjort opmærksom på, at der var noget problemer med mikrofonen, men jeg håber det er løst nu. Men hvis ja, det kan jeg. fra Sydafrika med nummeret Akys. Nu kommer Zoom også fra Sydafrika med nummeret Waiya Så tager vi lige vejrudsigten. Udsigt, der gælder til fredag aften fra København og Nordsjælland. Nogen eller en del sol og mulighed for lokale regn- og turnbyer. I nat tørt og mest klart vær Temperaturen ned med 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra nord og nordvest. Fræt og tørt, men sol og temperaturer op mellem 22 og 28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvæng. Let frisk vind fra nordlige retninger. Ud på eftermiddagen. Risiko for lokale regn og tordenbyer. Det var vejret for Havn og Nordsjælland. Baggrundkører kører Wire Wire med bandet Zoom fra Sydafrika. Har du spørgsmål til vores musikalske gæst i dag, der kommer lige og lidt sylle, så send dem på 42 66 Det handler om Med nogle tekniske problemer, uh, det forklarer jeg folk, at vi gør vores bedste for at løse. Så vi prøver at løse nogle tekniske problemer, der gør, at... det brede stemme helt smadret. Og det er løst, så tager vi imod vores øh, musikalske gæst, DJ Sylle. Det er jo et super ambitiøst radioprogram, det her. Vi, vi, vi vil gerne have arrangeret det sådan, at, at jeg ved ikke, om man kunne høre noget som helst af det, jeg har sagt indtil videre. Jeg har faktisk lige det tvivl om, at lytteren har kunnet forstå, hvad der er blevet sagt. <laughs> det er måske ikke så anderledes, end det plejer at være her, her, her, her, her i Brevkast. Måske kan vi lave en lille recap ja, altså så frem det ikke har været muligt at høre før, så kan jeg fortælle at det dagens program handler delvist om sight trains, og fordi vores øh, lytter Henning Hønsehus for en måneds tid siden sendte en besked til legemofonen om at han havde været ude på Brøndby Stadion og øh, se pokalkamp og drikke rødvin og tage ecstasy, og han mente og han udtalt, at det ville blive årets sommer. Men han gerne vil høre noget sindssygt hurtigt i Sightrains. Og fordi jeg ikke rigtig ved noget om Sightrains, så tænker jeg om, i stedet for at sidde og lade som om, så hellere at få fat i en, der ved mere om det. Så derfor har jeg fået fat i Sylle, som er Sightrains DJ, og som vi efter det her nummer øh, skal have et lille interview med. Og Sylle han har, han har udvalgt nogle, nogle numre, vi skal høre. Og så har jeg nogle spørgsmål, og lytterne har nogle spørgsmål til Cylle, så hvis du også har nogle spørgsmål til Cytran's musik eller Cytran's miljøet sådan generelt, så bare send dem på 42 66 80, 29. Og fordi vi, har lidt, vi ville gerne have lavet det sådan, at, øh, at lytterne kunne ringe ind på telefonen, mens vi havde Sylle igennem via chatrum på computeren, også med lyd, så man ligesom kunne stille spørgsmål live, men fordi vi har lidt tekniske problemer, så kan man nu øh, så kan du sende din site spørgsmål på SMS i stedet for 42 66 80 29 og så stiller jeg spørgsmålene efterhånden til øh, til vores ekspert. Men her kommer lige øh, et lille opvarmningsnummer, øh, som jeg lige skal, Øj, nej nej nok, Det er svært nok det er ikke nemt at være Dtech og radiovært. Ej, det er spændende. Men prøv at tjekke det her ud. Om to minutter folkens. aftens store indslag. Tak fordi du kæmper så bragt derude, Mexi, for at få det til at duge. Jeg beklager faktisk. Jeg ved ikke om det er mig, der har jogging i spinaten. Jeg synes, vi testede det, inden vi gik i gang, men det har vi åbenbart ikke gjort. Ikke godt nok i hvert fald. Og nu... DJ Brevet! Hvor er vi til -ekspert. Lad os se, om han er hjemme. Hey, det er Manus. Hej, det er DJ Brevet. Tak, dags. For, tak. fordi du har lyst til at være med øh, i dagens program. Tak, fordi du har lyst til at være med. Du, øh, ja. Jeg tænker lige... Øh, start Du har sendt mig fem forskellige numre. Ja, det har jeg. Og øh, jeg tænkte bare lige, fordi det er jo nok ikke alle der har helt præcist, præcis hvordan er det nu Seitzhans lyder. Så kunne vi ikke bare starte med at høre et af de fem numre du har sendt? Jo, det kunne vi sagtens. Hvor hvor, hvor skal vi starte hen? Jamen øh, så skal vi næsten starte med det nummer jeg har sendt dig med digital talk. Ja. Det er det eldste nummer jeg har sendt dig. Ja, okay. Um, det er fra 2004, og det er to franskmænd, der har lavet det. Ja. Um, og det er noget, der, sådan, det, der har været med til at danne min, hvad kan man sige, opfattelse, eller ikke opfattelse, men danne uh, min sådan, interesse for, for sidetrance, um, og noget, som jeg selv stadig i dag spiller, uh, selvom det er så gammelt. Så um, ja, jeg er super vild med det, og jeg synes, det har et fedt drive, og... Yeah. Nu har jeg sat dig på lidt her i baggrunden, så har vi lige... Yeah. Okay, det bliver, det kunne måske være interessant at høre lidt efter nummeret om... Du kan fortælle lidt om, hvornår det ligesom fængede fra dig, og hvornår du vidste, yeah. at det var noget, du ville gå lidt dybere ned i og sådan? Ja, yeah, selvfølgelig. Men nu kører det her i baggrunden, så jeg synes bare lige, vi skal tage de næste syv minutter sammen med Digital Talk og nummeret New Age Surf. Vi har til de der brede Cytrans brevkasse sammen med sylle vores ekspert. Cytrans DJ ekspert. Her kom. Ja. Giv det et skud folkens. Så når du lytter til de der brede sprogkasser, vi lytter til noget Sight Trainer. Står der nogle uh, spørgsmål, noget du ønsker at spørge en, der er en del af det her miljø om, så send en besked på 42, 66, 80, 29. Vi har en besøg af en Sight trains dag på telefonen i dag. Vi lytter til Digital Talk med nummeret New Age Surf fra 2004. Der at høre fra Henning for den er Hvad er du altså? at kende, Der er ikke Mixi, nu er du talt for mikrofonen uh, igen, så jeg kan komme i kontakt med Xylle. Ja da. Tak. Nu vi lige det her lidt ned på baggrundsmusiksniveau, så jeg kan... Xylle, øh, er du der? Ja, det er jeg. Hva, Hvad kan du fortælle os om det her nummer, og om det, om det, det der ligesom om dets rolle i, det, i... Hvordan det forvirker dig? Hvor du var sådan? Jamen altså... Øhm, selve her, det er bare... for mig, der er det, det... Ja, det er det der... Jeg vil sige, en klassiker. Altså... Det er, som sagt spiller det stadigvæk, og... Ja, jeg synes stadigvæk, jeg har et superfedt drive, og jeg bliver super glad når jeg hører det stadigvæk i dag, så... Ja. Det er super super, fedt. Sagde. Hvor Hvor var du henne, da du hørte det? Øh, uh, allerførste gang. Ja. Yeah. Det var til 50 Aarhus. Okay. ja. Okay. Uh, yeah. Det uh, der var til Aarhus, og jeg, jeg hørt flere tracks fra dem, og var simpelthen nødt til at spørge, hvad, hvad er det her for noget. Ja. Yeah. Uh, på det tidspunkt var jeg ikke startet som DJ endnu. Okay. Uh, jeg blev introduceret til elektronisk musik i nytåret 2000. Ja. Yeah til en fest i Aarhus øh, men en DJ, det hedder DJ var sygt. <laughs> ja, som simpelthen, øh, han spillede hele natten. Ja. Um, og der blev jeg ligesom chulet ind på, på musik øh, og fik, øh, fik lyst til at, at gøre mere af det. Um, og i 2002, der var sådan en DJ fra Japan, der spiller i Aarhus. Ja. Øh, DJ, der var DJ June. DJ June? DJ June, ja. Ja. Og øh... Ja, da han var færdig med at spille, der var... Der besluttede jeg mig ligesom for, at øh, At det her vil jeg på en eller anden måde dedikere mit liv til. Okay. Øh, og så øh, Så begyndte jeg at tage noget sidefans festival og sidefans fester rundt omkring i verden. Ja. Øh, og det gjorde jeg så... Det gør jeg stadigvæk, men øh, det gjorde jeg så i syv år til 2009, hvor jeg besluttede mig for, at øh, nu der det skulle være DJ. Øh, jeg synes, jeg har taget rundt på en hel masse festival og, og hørt en, en del DJ, som, øh, ja... Jeg, jeg synes, at jeg har samlet lige så meget så nok musik til, at jeg godt kunne øh, gå op og spille noget, der bedre, hvis du forstår. Ja. Kan du lige, Sylle, øhm. hvor, hvor kom du fra rent musikalsk? Altså før nytårsaften Jamen. 2000, hvor, hvad, var, hvad var din musikalske virkelighed så? Jamen, Jamen øh, ja, set, jeg har sådan jeg har været rundt om. Jeg, jeg, har, jeg, jeg er ikke så meget selv for at definere genre, sådan, øh, specielt igen inden for trans øh, og elektronisk, fordi der er så meget under subgenre, men jeg er da igennem både heavy metal, hiphop, øh, ja, almindelig rock, øh, forskellige... ...forskellige slags ja. musik. Øhm, og jeg har egentlig altid været glad for musik. Øhm, og hvis det er fedt musik, så er det fedt musik. Øhm, det er sådan, set, sådan lidt underarmet, hvad det er. Altså, det kan være jazz, det kan være øh... ...psykedelisk rock, det kan være ...ja... Øh, yeah, ...whatever, altså. Hvis det... ...hvis det er fedt, så er det fedt. Øhm... Du skal love sådan bare at alt. bruge ørerne, synes jeg. Ja, ja Fuldstændig. Fuldstændig. Og ikke øh, Ikke at definere det så meget i genre. Det er i hvert fald, og det var også noget af det, som jeg på en eller anden måde gerne ville lidt ind på, fordi jeg tror, der er mange, der tænker sådan, som ser sidetrans lidt udefra, og som måske ser på det på en lidt firkantet måde, fordi så er det pakket ned med et eller andet ord, og, og ord, yeah, ord, ord, ord og musik har ikke nødvendigvis super meget med hinanden at gøre, og det er ligesom noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved musik, er, at det er ret, ret håbentligt, altså det virker tit lidt misvisende med de der genrebetegnelser, hvis man yeah, bare bruger sine ører i stedet, ikke? Det gør det. Det gør det meget. Og, øh, og det, man kan sige, at det, det, det kræver lidt af lytteren. Øh, at man øh, går ind og lytter til det, og ikke bare lige tænker efter tre sekunder, når man det siger bare bum bum bum bum. Yeah. Ja. Det, det har jeg rigtig mange, der opfatter det sådan. du spiller sådan noget techno. Øh, ja, altså. Det er psykedelisk trance, og jo, det siger da en, to, tre, fire ligesom i techno, men der er jo kæmpe forskel, altså. Jeg kan, godt, jeg kan godt ligesom høre, når vi lytter til øh, det her nummer, der stadig kører i baggrunden Digital Talk ja. med New Age så Jeg ja. kan godt høre det i side men jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor jeg kan høre det i side har, har du en forklaring på det? Altså, hvad er ligesom... Er det bassen, der er defineret, yeah. eller...? Nej, det, altså, det, det, det, det, det vil jeg ikke sige, det er, fordi at det, det er utrolig, jeg har utrolig meget forskelligt, hvor øh, bass øh, og kick og går forskelligt, men stadig kan bringe mig hen i det samme stadie. Og okay. jeg har faktisk tænkt lidt over spørgsmål øh, spørgsmålet øh, øh, med rock og psykedelisk rock. Ja. Hvad, hvad er forskellen? Mm. Det er meget sådan øh, individuelt, det er meget en føling, øh, jeg, jeg synes jo, der er kæmpe forskel, psykedelisk det er der, hvor min hjerne kan få lov til at suge afsted, og det ikke er lukket inden, forstår du? Ja, øh, men, øh, ja så det er meget sådan individuelt, jeg, jeg kan med det samme høre, og det lyder sådan lidt svært, men om det er psykedelisk for mig, eller... Ja. Uh, det, det, det er meget svært sådan at sige præcis, hvad det er. Ja. Men, uh, men en af forskellene er da klart, uh, he, at altså hele lydbilledet deri... Hvis man hører, ja, for eksempel... Uh, det gamle gode uh, Så er det meget melodisk. Uh, det er meget... Uh, hvor er vi her cirka, når du siger det gamle gode trans? Hvilket overstager ja, det? er, de, de, er 90'erne. Så er det i 90'erne. Ja. Op gennem 90'erne, hvor... Det, er sådan, øh, hvor, hvor det, det var meget af det, man, man ligesom hørte der. Altså, så ud af det er der jo spurgt en hel masse genre. Ja. Øh. Kun du, øh, bare så jeg kan udvide mit lydbibliotek, kunne, øh, ja. kunne, kunne du give mig navn og, og titel på et eller andet, som du mener er sådan klassisk gore-trans, så kan jeg prøve sådan at følge lidt op på det og, og give det et eksempel? Øh, ja, det kan det, jeg jo sagtens sige. Du, øh, ja. du, du kan lige tænke over det, så tager vi den ja, uh, senere. Ja. Men det er, bare, det er bare fedt at få et eksempler på netop, så folk, så lytterne kan bruge ørerne og ikke, ikke, ikke sidder og gætter på, hvad gode trains er netop, fordi... Ja, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. men det er en, ja, det er en helt markant anderledes lyd. Okay. Ja, det, det er det. Det er det. Hey, Søl, er der et af de øh, fem numre, du har sendt mig, som du tænker sådan, vil være fedt at følge op med nu, hvor vi har hørt lidt om sådan, din vej ind i det, og vi lige har ja, fået sådan en så føling? Jeg, ja, men så tænker jeg næsten, at vi skulle øh, følge op med noget fra min hjemby. Ja? Fordi det ligesom er noget af det, der har virkelig har været med til at forme mig også, øh, Og plus at Aarhus øh, er kendt over hele verden i sightrans Okay, det vidste jeg ikke. Øh, jamen, det giver de et... Vi er en del pioneer inden for trance, som kommer her frahus. Okay. Som har været med til at starte uh, yeah, endnu en subgenre under det her, som vi er kaldt Forest Trance. Forest Trance? Yeah, ja, og igen, jeg, jeg er jo ikke meget for at definere det på genre, men det, det er det folk vil kalde det. Okay. Ja. Yeah. Det... Uh, I men det nummer, jeg havde tænkt, uh, vi skulle høre, det var Rubus Purgus. Ja. Yeah. Besætter. Øh, og det sætter, ja, og det er personligt nogle af mine øh, trans-helte, og øh, ja, de er for Aarhus, og nummeret er fra 2007. Og øh, ja, jeg synes jeg egentlig bare, at man skal høre det. Der er ikke så meget mere der at sige. Ikke så Så øh, ja, det synes jeg, vi skal høre. Sylle bliver hængende på linjen. Kære lyttere, hvis der er noget, I vil spørge Sylle om, så kan I sende en sms på 42 66 84 29. Og i baggrunden kommer nogle, øh, kom, spiller vi hokus pokus med nummeret besætter. Sylle fortalte, det er en gruppe fra Aarhus. Aarhus er åbenbart en hovedstad på side-trains globussen Nu får vi en et lille eksempel på, hvorfor Hokus Pokus besætter. Og så om 6 minutter, så vi tilbage med flere spørgsmål. Det er svare 42, 66, 80 29. Lidt ned, Så nu skruer jeg lige lidt ned her, så det er bedre lige se, at se, om vi kan få fat i Sylle igen. Ja. Er, yeah. er du der, Sylle? Ja, jeg er. Åh, oh, det er godt at høre. Ja, jeg ja. er. Hey, Sylle. Noget, jeg ja. lægger mærke til, ikke? Nu har vi hørt to ja. to af dine øh, øh, numre... Eller to numre, ja, så nu du har været i, ikke? lidt dine numre, ja. Og der... Noget, noget af sådan... Hvis vi skal gå uden om sådan genrebetegnelser, så, ikke? Ja. Så kunne man måske sige, at... I det her musik, hvor der hvor man i, i, i, mange, i de fleste andre genrer vil have en eller anden melodibærende instrument, en trompet eller yeah. en synthesizer, hvis det var popmusik, eller, der, er, der, der er det som om, i hvert fald i de her to numre, du har, vi har, som du har valgt indtil videre, der er det sådan, den, den, det der står forrest på scenen og spiller en solistisk rolle, er sådan en, en masse mere abstrakt lyddesign. Ja. Og det, det, det og synes du jeg er en super fed... 100%, det er 100 ret Det er en super fed kvalitet, synes jeg, og det er noget, der, sådan, det, det er noget, der synes virker lidt unikt, i hvert fald. Fordi det er ret, jeg kan ikke komme på ret meget andet, hvor det, altså, den hovedpersonen er en eller anden digital blæst, eller sådan noget. <laughs> det, ja. det, det er super fedt, ja, synes ja, jeg. Det, ja, også her. Det er, det, er, det er rigtig godt beskrevet, altså... Rigtig godt beskrevet. Og det er, det er lidt af det, der definerer det, og det er der sgu ikke så mange andre... Sanger og mælk, øh, man kan sige, hvor øh, det er sådan. Øh, ja. Det er for ligesom, at til at vokse rundt i sig selv, og flyde fra side til side, og... Ja, det er... Øh, men det er super designet. Der er sgu der er ikke nogen af lydene, der ligger tilfældigt. Nej. <laughs> Så, men... Øh, ja, jeg, jeg er super virkelig fascineret af det, altså. Ja, det er meget... Jeg tror, noget af det som, som... Jeg, jeg tror, det er meget tæt musik... Øh, der er meget sådan lidt... Øh, altså, det er som om, lydbilledet er meget... Det, det, det er rigtig godt skruet sammen, men det er også som om, hele lydbilledet er, er sådan meget udnyttet på en eller anden måde. Altså, en, ja. den den en tegning. Hvis man laver en tegning på et stykke firepapir, så er det ligesom ja. tegnet over det hele på papiret. Yes. Det kan jeg også godt lidt spille med i. Ja. Ja. Og det er det, også... Det, det kan jeg faktisk spille med men Sylle, kunne du nu fortælle du lidt om at du, øh, du var rundt på nogle festivaler i var det syv år eller sådan noget, hvor du bare rejste rundt på festivaler? Ja, så jeg blev så jeg blev DJ, jeg gør det stadigvæk, så øh, ja, nu er det snart 20 år. En, kan du fortælle noget om at da, da du ligesom lavede dit research arbejde for, eller var var side omrejsende om, yeah. hvad ligesom... Yeah. Yeah. Mit spørgsmål er, øh, det er selvfølgelig altid en god ting for en DJ at have et stærkt repertoire. Det skal man have, men så er der også evnen til sådan at strukturere et DJ-sæt, for eksempel. Og ligesom de mere kompositionsmæssige yeah. ting, sådan... Har yes. du, kan du fortælle noget om, hvad der, hvad der med dine ører, sådan ligesom skaber en... Hvad, hvad du går efter som DJ? Ja, yeah, det kan jeg sagtens, så altså, øhm jeg vil sige det, jeg startede jo med at... Jeg begyndte at samle musik i 2002. Ja. Yeah. Øh, det var super svært. Du kunne ikke øh, gå på nettet og købe den, så det var mere at købe CD'er, når du var rundt på festivaler. Øh, for de forskellige labels. Så jeg startede simpelthen med at samle, og samle, og samle, og samle, og mødte jo så folk fra miljøet, hvor man så udveksler musik, og... Øhm... Og da jeg startede med at DJ. Men der var det dagen på collection, altså samling. Jeg havde ikke nogen liger øh, at skille, jeg havde købt et par set afspillere og en mixer og har stået og, og leget lidt med det. Øhm, og øh, begyndte egentlig sådan først rigtig derfra at bygge sådan min, min DJ-skillelse op. Øh, men det har hele tiden været baseret på, på øh, sådan rent om, om lydbillederne passer sammen på mm. de to tracks. Right? Øhm, og så behøver det ikke at være, for mig behøver det ikke at være samme tempo, det behøver ikke. Øh, selvfølgelig skal det være det, hvis jeg beatmixer det. Men, men jeg kan faktisk mixe det, hvor der er en forskel i DPN, øh, hvis bare lydbillederne passer sammen. Øhm, og og når man, det kræver jo, at man har en samling af en hel helt masse tracks, for man, og man har lyttet dem igennem, før man kan sige, om de her to lydbilleder passer sammen. Så det er sådan en, en skill, man oparbejder igennem årene. Ja. Men, um, men ja. nu får jeg så lyst til at spørge så, øh, ligesom hvordan, hvordan griber hvordan Hvad gør du så for... Altså prøver du at undgå sådan et eller andet shotgun-mix, hvor der er to sådan stortrummer, der ligger og flammer helt vildt over hinanden? Eller hvordan griber du det Nej. an? Jamen, jeg griber det ind sådan at... Øh, Ja, ja, Det er meget på øre. Ja, det er meget mere lyt Sådan øhm, Og det, der kan sagtens ikke To, øh, to oven i hinanden og hamre Uden at det er noget problem <laughs> øh, <laughs> ja, det, det er fedt man Det er slet ikke øh, Og jeg også. Jamen Det er simpelthen noget at gøre med, med Jeg gør det på ører altså. jeg, jeg kender også andre DJ's Som har en helt anden fremgangsmåde øh, sådan, Men jeg gør det simpelthen på øre. Og så, så har jeg det sådan, når jeg er ude og spillede, at jeg vil gerne, når jeg er ude, så vil jeg gerne præsentere en historie. Jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne præsentere noget for lytteren. Øh, den dag, jeg ikke øh, vil det, så, så gik jeg ikke mere. Jeg, jeg står der, fordi jeg gerne vil præsentere en historie for lytterne øh, og det, ja, det, det, det er sådan mit udgangspunkt i det. Det kan jeg virkelig godt til, det, det at se. Selvfølgelig for mig handler det om øh, hele tiden at søge efter nye tracks, finde nye kunsten og ja. øh, finde ny musik, men samtidig sætte det sammen med det gamle og også prøve at få, fortælle en historie med at det her musik. der er også noget her fra den her tid, der lyder lige så velproduceret som det, der er i dag. Øh, så, ja. Jeg jeg, jeg, jeg beder det min indstilling til det. Jeg beder lidt mærke i, Sylle, da du præsenterede det første nummer af Digital Talk med New Age. Hello? Hallo? Kan du høre mig? Hallo? Hallo? Kan du høre mig? Øh, oh. uh, oh, undskyld, Sylle, jeg kom til at sætte uh, telefonen på mute. Helt sikkert. kan Nu, kan du høre mig. <laughs> ja. jeg, jeg kom bare... Jeg beder mærke i, da du præsenterede det første nummer du valgte i dag. Digital Talk ja. med New Age Surfer. Du sagde, det var tilbage fra 2004. Ja. Øhm, er det meget gammelt for Psytrance, øh, 2004? Mm. Ja, altså, øh, den, den form for, for trance, som, som vi som lytter, eller som jeg lytter og spiller, øh, altså det er sådan, øh, den blev dannet sådan i slut 90'erne, start 2000. Okay. Øh, det nummer, vi lige hørte med august Pocus, er fra et øh, label, øh, der baserer eller som bliver dannet i Aarhus. Ja. I 2001. Hvad hedder det? Det hedder Pavachi Records. Kan du lige sige det igen? Pavachi Records. Pavachi Records? Pavachi Records. Nå, Havachi. Okay, ligesom den der billige os. der er rundt over. Det er fint, om du siger det, men nej. Pavachi. Pavachi. Okay. Ja. <laughs> okay. Og det var godt, vi ikke fik det for galt i hvert fald. Jo, jo, jo. Jamen, øh, det, det er ikke helt ved siden af lige nu, men det er en længere historie. Jamen, helt klart. Ja, ja. Men det label, der var til Records, der har været groundbreaking inden for Psytrance. For Åh, oh, helt sikkert. Det vil at tjekke ud. Det, det skal du helt sikkert tjekke ud. Um, og, um, og det næste nummer også, som jeg tænkte, vi skulle høre, ja. det er, uh, er russisk side Psytrance-artist. Not den største russiske Psytrance-artist, der er og, og stadig er. Ja. Han uh, hedder Ken Ja. Det er et op her. Yes, og han har... Øh, hans første album, det blev udgivet på det her Oceaniske okay. øh, label øh, tilbage i 2004. Okay. Det er godt nok ikke lige et track fra, fra den skive. Vi skal høre, men en track året efter, fra 2005, han har udgivet. Um, og... Øh, han, øh, han definerer lige så meget den russiske sidetrance, som det, vi lige har hørt, det definerer den aarhusianske sidetrance. Okay. Øhm, ja, Hvad, og der, jeg aner en helt overhelte. Vil du ikke have lov lige at præsentere det her, inden det går i gang? Jeg har sat det på i baggrunden, øh, nemlig. Jo, det vil jeg da gerne. Øh, det må vi skal høre nu, det er Kent Sasser. Det hedder NextSequence. Helt sikkert på Pavarti Records fra Aarhus. Det, giver vi, det lytter vi lige til, og så vender vi tilbage med flere spørgsmål og svar til og fra Sylle, som er vores gæst her i de brede i dag. Hvis du har spørgsmål til Sightwing Changeren, så send dem i en sms på 42, 66, 80, Til DJ der brede i aften, hører vi til SkyTrains. Jeg besøger Asyl og Aarhus, som er SkyTrains! DJ! I baggrunden kører Kinjarsha med nummer Next Sequence. En russisk SkyTrains-kunstner, der har udgivet på det aarhusianske label Havarti Records med p som i Paul Havarti Records. Det er svær kontonant for mikrofoner generelt, så pavartig, hvis du vil slutte op. Yes, man. Det her musik lyder, som om det foregår mere ind i ens hjerne, end uden på ens ører. Det er helt magisk, altså. 150 bpm, er det hurtigt nok til at ende en Uff, en omgang. Er du der, syg? Ja, jeg er med. Han med et fedt nummer, altså. Ja, det er super, super fedt, altså. Det er lige en tur til Rusland. Det ja. Ej, der er mange ting, jeg har lyst til at spørge om, så altså lige... Hahahaha. det er Jeg er vild med det. Det er fuldstændig skåret ind til benene, altså. Flinser bare derude. jeg synes, det er super fedt. Ja. Vi har, vi, har, vi har fået et spørgsmål her på, på, ja. på vores hot, til, på legmofonen. Ja. Øh, der er en, der vores lytter, en lytter, der kalder sig Fixfaxeren, der skriver, vil meget gerne spørge Sylle om Venetians Snæres koncert på Mainfloor på festivalen Freaks of Nature, som jeg tror, ja. han var vidne til. Efter ekspertens mening var trance trance eller Hvor går genregrænsen? Mange Sightrains-gæster til koncerten virkede overrumplet, og så er der en fræk, blinke <laughs> Ja, det gjorde lige sgu, altså. Jeg, jeg synes, det var fucking fedt. Sygelig, kan du lige fortælle lidt om til folk, der slet ikke ved, hvad det er festival er, og hvad, der, ligesom, hvad det var for en koncert og sådan noget? Hvad? Er det en kontroversiel koncert, eller hvad? Yeah, ja, altså... Ja, det bliver næsten nødt til lige at forklare. Det var på en festival i Tyskland, som hedder Freaks of Nature. Ja. Det er en festival, jeg også har spillet til øh, to gange. Okay. Øhm, og det var en festival, som nytænkte øh, hele Cytrans-festivalen øh, og tog øh, nye genre ind. Øh, på, den her Eller på den her festival, der havde de fire scener. De havde et bassfloor, så havde de et psykedelisk-transfloor, så havde de et technofloor og et experimentalfloor. Ja. Og øh, for første gang nogensinde, så over på, på trance-scenen, øh, var det del sådan, at øh, de første aftener, der fik jeg uh, drum bass-kunstnere lov til at spille, før trancen begyndte. Okay. Æm, og mig personligt og dem, jeg var der med, vi synes det var fucking fedt, fordi jeg er klar på alt slags musik, og jeg synes, at der er meget drum and bass, der er fucking fedt. Så, så vi synes, det var rigtig fedt. Øhm, og det år skulle Venetian Snares at stoppe der Det kunne jeg ikke lige høre. Vil lige sige det igen? Det år, der skulle Venetian Snares Nå ja, slutte ja. på festivalen. Det var det, han spurgte til ham lige om. Hvem er Venetian Snares? Er det et kendt band eller kendt gruppe? Øh, det er én person. Øhm, okay. Og hvis du ikke... Øh, ja. Det bliver du nødt til at gå ind og høre, det, det, det, det, har, det er simpelthen ikke, der er ikke tid nok til at forklare, hvem han er. Men er det, det, en, er det noget, han der har er, en lidt høj status, eller er sådan lidt... Øh... Det er han er, han er en pioner inden for elektronisk musik. Helt sikkert, det glæder mig øh, til at se ud. Ikke, ikke Psyche, det er trans, men elektronisk musik. Og, og det er også, øh, ja, det, det er om noget svært at komme i en genre. Det, det er, er perfekt. Det, Ja, det skal man virkelig høre. Øh, og jeg vil, jeg vil klart anbefale alle lyttere derude, der ikke kender Venetian nærs, Tjek hans bagkanal. Helt sikkert. Det er virkelig noget at komme efter. Du, du skal lige hjælpe mig med at sørge for, at i de næste programmer, så får vi lige sørget for, at folk får smurt noget Venetian Snæres op og ned ryggen. Det, det er vi sagtens finde ud af. Det er, sagtens, det er, sagtens, det er. Øh, Ja, men, men til, hans, øh, til hans spørgsmål, der vil jeg bare sige, at... Øh, at øh, jeg har præcis den samme opfattelse som, som ham. Der var masser af trans folk, der ikke synes, det var fedt. Men altså, det er jo. Det, det, det spæt van lidt. Jeg synes, det var fucking fedt. Hvad var Og, det med den ja. koncert, der gjorde folk? Var, der, der delte vandet. Jamen det gjorde, at, øh, at der var, jeg tror halvdelen, de havde forventet, at øh, afslutningskoncerten skulle være noget mere, som kørte bum bum bum bum bum, ja. altså mere, mere i samme skuffe, ja. øh, mere, mere psychedelic okay. øhm, ja, det, det, det, det, det tror jeg, det er det, simpelthen det, det jeg tror, altså. Men var det så... en ambientkoncert så, eller var det, var det afslappingsmusik, ja. eller hvad, hvad skete? Nej, overhovedet der? ikke. Overhovedet ikke. Han flænsede det fuldstændig igennem. Jeg synes, det var fedt. Okay. Men, men, men det er noget andet. Okay. Det er noget... Jeg synes, det var vildt fedt. Vildt fedt. så Helt ja. sikkert, vi må, vi må prøve at... Jeg vil, jeg vil gøre, hvad jeg kan for at... Selv at finde ud af at spille for brevkassens lyttere, hvad det er... Hvad Venisens ja. Snæres har at byde på. Det kan du roligt gøre. Der er virkelig meget at komme efter der. Helt sikkert. Det er så fedt at få ja. noget af det. En ting er sådan at finde et nyt track, man godt kan lide inden for nogle genre. Man ved, man godt kan lide, men at finde en helt ny genre. Ja. Og ligesom, eller ja. finde en, der ligesom slet ikke er ja, bare ja, en helt ja. ny kunstner, der bare er en, en blæksprud. Ja, det, det har nogle gange, så skal man jo præsentere os altså, for det, og måne for, at man uh, selv, lige hvor meget man og kigger selv efter nye ting, altså, så nogle gange, så, uh, så, så kræver det så lige, at der kommer nogen, og siger, hey, har du hørt det her? Jamen, det, det er en personlig anbefaling, det er også, øh, jeg ved ikke, jeg har, jeg har to brødre, der altid har anbefalet mig meget musik, og det er også som om, hvis man stoler på dem, der anbefaler det, så har man meget mere tålmodighed, når man endelig sidder og lytter til det, og så... ja. Og så trænger det ind på et eller andet tidspunkt. Altså. Så der er det personlige, synes jeg, spiller ind. når øh, ja. man skal lære noget nyt. Og det er også derfor, jeg er glad for, at du er med, med os i dag, Sylle, og har lyst til at, at fortælle lidt om... Øh, at vi i hvert fald får nogle nedslagspunkter her i, ja. i side trains, Og så... Ja, ja vi, vi er ikke stiget os blinde på begrebet side trains, men... Øh, Nej nej, men, hey, men det er jo en det er det jeg spiller for. Men synes er, er der ikke noget med bassen der er side trains, altså den der det, det, det, det, det, det, det, det betoning, er det er det at altså kan man ikke få det lidt changet over den idé? Ligesom? Ja, jo, men men den den det er jo ligesom tre, den den, den ligesom den den skal jo være det skal jo være det, og det er det ligesom ja. trains i det. Okay. Det er ligesom øh, trummen, der hamrer der ud i gamle eller der, der skal jo være et fast beat, der kører der. Ja, okay. som, der men, men jeg vil ikke sige, at det er det, der er definerende. Fordi det kan være så forskelligt fra track til track. Det ene kan lyde som en tom papkasse, det andet kan lyde som... <laughs> Som sådan et eller andet ja, et massivt slag, der kommer hammerne, så det, det kan virkelig være forskelligt. Okay. Noget af os, der er helt ned i sådan et sub-niveau, hvor man, ja, man nærmest ikke kan høre det, men hvor det bare er en føling der, der ligger bag det sådan, så, så det, det kan være meget forskelligt, det at sige. Ja, så, vi ja, vil være nødt ja. til at høre nogle flere <laughs> eksempler, tror jeg. Ja, ja, men øh, lad os da nappe et track mere så. Ja, for fanden. Øh... Øh, øh, så skal vi til øh, vi jægepandet. Ja. Ja, og det øh, har altid for mig været en stor inspirationskilde. Det er også noget, der deler vandene lidt. Øh, ja, men øh, det er, for mig er det altid været en, øh, en stor inspirationskilde. Øh. Og jeg har været der og spillet nogle gange, og det, det har været super, super fedt. Det lyder øhm. meget godt for de her små dj at få lov at være i alle mulige spændende lande meget langt væk, og stå yeah. og spille det musik, som man er begejstret for, altså. Ja, og rent faktisk så var det, øhm, jeg fortalte i starten, at han har med DJ Julen, ja. han spillede det her set for mig i 2002. Ja, og det var så ham, der sørgede for, at jeg kunne komme over og spille. Kæft, scener, det var meget fedt ja, oplevelse, altså. Ja, super, super, super fedt virkelig. Så øh, ja, øh, vi skal høre noget fra Japan nu. Hvad, hvad er, det? er det? Kan du lige sige, øh, hvad er det, det for er, nummer Det er Noisgost, nice og øh, nummeret det hedder Nois nice Adventure in Wonderland. Helt sikkert. Øh, det har jeg quevet op her. Øhm, yep. Så altså lige for at give dig lidt øh, betænkningstid, Sylle, så kan jeg godt tænke mig, ja. at du behøver ikke svare på det nu, men vi kan snakke om det, efter vi lige har hørt øh, Noisgost. Nice ja. øh, så kunne det være meget fedt at lige hvis du ved noget om for eksempel, hvis der er lytter derude der ligesom hører det her musik og får lyst til sådan ja. at, at komme ud hvor man kan høre det ordentligt altså i ja. steder hvor der er et anlæg der ligesom fordi det her musik det lever ikke på en Bluetooth højttaler det lever ligesom... det, rart, det lever på store højtaler. Ja. Så der, der skal vi lige have en lille, en lille turistguide til, hvis, nu, altså hvis man nu er i Aarhus, eller man er på Fyn, eller man er i København. Så hvis du ka kan give nogle fifs til, hvis folk øh, mener det er alvorligt og gerne ligesom vil prøve det, så kunne det være meget fedt at give folk mulighed for det, synes jeg. Ja, det kunne det helt bestemt. Øh, så det kan vi lige snakke om. Og så har vi fået en besked også på legmofonen, som jeg lige spiller her øh, fra en lytter, der hedder Rashid. Øh, og så ja. snakker vi om det bagefter. Hej. Nu har to nye beskeder. Modtaget i 11.20. Well, hello Danish people of the world. Hi DJ Letham I'm Rashid from Kerala down in India. I have this stupid question for you to answer on your radio show broadcasting. How come psytrans have such a bad reputation in Denmark? Is the music not good enough for you smart spoiled ass people huh? Please tell me, DJ Letterman. how come I visit Copenhagen and all you guys listen to his boring slow Bob mally music By the way, we love you. Hugs from Rashid. Rashid, from India. Goodbye, sir. For at aflytte næste besked, it. Ja, yeah. Det er svært at forstå besked fra Rashid, som spørger. Som har den antagelse, at Side trains musik er lidt udskilt. Det må vi lige spørge Sylle om, efter vi har hørt Noise Ghost med Noise Adventures in Wonderland. Fra den lytter, der spurgte øh, Sylle om øh, den kontroversielle Venetians Næres koncert. Så. Mange hilsener fra Kim. Han skriver tusind tak, Sylle. Kim er helt enig i, at Venetians Næres koncerten på Freaks of Nature var. Han er enig i det sygesdag. Fuck er enig, folk. Det er en stor fordel ved at være en del af en subkultur. Der er potentialet for enighed i modsætning til det, vi bare kalder kultur. Hvor folk mundhukkes og forspiser sig i gratis løgne. Jeg læste en undersøgelse. Og Psykologisk forskning viser, at folk er gladere, når de kan hænge ud med nogen, der er enige med dem selv. Man bliver ikke glad at være den eneste vegetar i haveforeningen. Man bliver ikke glad at være den eneste muslim i haveforeningen. Man bliver ikke glad at være den sidste centrumdemokrat i Danmark. Okay, jeg har brug for at være sammen nu. Nullerne lige siden. Og sammen med på, at blive sagt i mål! håber, du er derude, Henning Hønsehus. Prøv at se, hvor meget jeg gør for dig, Henning Hønsehus. Her lytter fra i at Henning Hønsehus er livstræt efter at have... Han alt sin øh, alt serotonin i sin krop, puttet op i et vinglas og kastet ud over The Dome ude i Røndby, altså. Jeg har set et på billedet af Henning ud for den kamp der. Han har sådan en ølhjelm på, hvor i stedet for to dåseøl med øl i, så har han sådan to vinglas med serotonin, der kommer ind gennem to Tynde, transparente drikkeslanger. Det var mega intens, men sådan er nogle af lytterne her i brevkassen. Det er mega intenst. Så stiller de spørgsmål. Spørgsmål, der fører til, at vi i dag har Zylle igennem, og vi snakker om trains. Vi hører, at vi, får en lille, øh, vi kører en lille turistbus hurtigt igennem. I hvert fald 20 års musikhistorie, så vi det lige kan regne ud for at høre, hvad det her fænomen, fænomen trains går ud på. Vi er lige lyttet til Noise Ghost med Noise Adventures in Wonderland, og vi, det næste nummer vil være det sidste nummer for DJ Zylle, så det vil være sidste chance, hvis du vil spørge DJ sy om noget, du kan skrive til på, på legmofonen på 42, 66, 80, 29. Og vi har fået et spørgsmål, som, jeg, som vi på en måde sådan lidt har fået besvaret, øh, som er, er, er du med, Zylle? Ja, jeg er med. Øhm, ja, men det, du har på en måde det. Jeg, jeg, jeg er ikke sådan... Øh, ja, der er en, jeg har en lytter, der spørger. What puts the sigh in trance? How to differentiate from classic trance or trances in general? Og hvis du ikke gider at rode med den slags sprogligt baseret fecum så er det helt cool. Men øh, der er i hvert fald en, der spørger om det. Yeah. Ja, men det var jo også lidt det der, vi var inde på tidligere. Med, hvad, hvad definerer, at det er psykedelisk? Ja. Yeah. Øh, det, det er utroligt svært, men øh, ja, min, som vi snakkede om tidligere, det har jo noget at gøre med det her fuldstændig abstrakte lydbillede, hvor det får lov til at flyde rundt, hvor det er mere skåret i den gamle slags... Hvad kan man sige? Hardtrance og... trans øh, Ja. Det, det, det er super svært lige at definere og sådan, synes jeg. Noget, jeg kommer til at tænke på, Syle, som, ja. som jeg i hvert fald vil foreslå, hvis du er frisk på det, og hvis du kan se idéen med det, ikke? Ja. at man kunne forberede sådan lidt... Øh, fordi alle, dem, der, alle de her spørgsmål, der kommer sådan lidt øh, ude fra trans hvor folk gerne ja. vil have det skåret lidt op i nogle markitærmer på eller Du kan Det kunne være fedt at lave et øh, mixbånd, som ligesom... Gjorde et eller andet forsøg på at lave en trappe af Så det både var historisk... Ja, men, der... man var sådan lidt igennem de forskellige... Fordi så kunne man måske høre forbindelserne. I stedet for at blive ja. optaget af, hvad, hvad med ordene, hvad med... Hvad er det? Er det, er det inde ja. eller uden for hegnet? Så var sådan, om trans... I den allerbredeste forstand... transhistorien historien ja. er sådan her... Og så er der sket det her, det her, det her... Og så bare sådan... Uden at det skulle være ja. en eller anden fucking irriterende kanon... Så kunne man måske bare tale i eksempler på den måde. Ja, ja, ja. Det kunne vi sagtens. sagtens gøre. Det kunne være det sådan en lille lør på en måde. Ja. ja, men det kunne vi sagtens lave. Det vil jeg i hvert fald bare lige foreslå. Det ville jeg være ret frisk på, og i ja, hvert fald... Øh... Ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg kan jo ikke bidrage med så meget. Det er dig, der er eksperten, men... Øh... Ja, ja, ja. Jeg, jeg, jeg vil jo også... Jeg, vil, jeg vil rigtig gerne præsentere det er jo også, øh... så... Det kan folk, være, hvis du... Skulle... Fælde sig selv til det jo, og... Vi kunne prøve at se, om det var noget, vi kunne få op og stå i fremtiden. Ja, lad os prøve at gøre det. Men, men Sylle, vi har to spørgsmål tilbage, som er... Ja. Vi fik den her lidt kryptiske legmosvarebesked leg ja. med ja. En, der, en fra Indien, eller i hvert fald en, der udgiver sig fra, fra Indien. Ja. Og så... Hvad siger du? Nej, og så er det andet spørgsmål, det kan vi lige tage bagefter. Ja. ja altså, så vidt jeg kunne forstå spørgsmålet fra Indien... Det var, det var lidt svært lige at høre, men... Ja, Så... Så handlede det om, at, øh, at han er der i København. Ja. Jeg ved ikke, om hun har været til et Det lød lidt som om, at spørgsmålet gik på om, hvorfor vi danskere ikke synes, at det var godt nok, eller... Ja, hvorfor de lytter hvorfor danskere taler dårligt om Sightrans og lytter til sådan noget ja. kedelig Bob Marley-musik i stedet for? Ja, ja sådan og øh, ja, det ved jeg ikke lige, hvor fanden han har været og hørt musik, hvordan <laughs> men, øh, men altså, jeg vil sige, at der, i, altså, i Danmark, der er, der er kæmpe forskel på de forskellige øh, scener. Øh, Aarhus-scenen er en helt anden end Københavner-scenen. Okay. Øhm... Aalborg har deres egen lille scene, og det har de også i Sønderjylland. Fyn øh, ved jeg ikke så meget om, øhm... Blank kendt. Har kun der at spille der til nogle private arrangementer, så... Så det ved jeg ikke så meget om. Men i København, det er mere øh, sådan... De lidt større og progressive fester. Øh, ja... Hvad skal jeg sige? Hvis man har set Øhm... Prinsesser for Blokken, eller... Hørt noget om øh, et sted, der hedder Sletten. Ja... Ja, hvor de går til Transfest. Oh. Det er sådan det mere progressivt, øh, godt med store, pumpede folk med og... Aha. Ja. Øh, så, så det, det er i hvert fald det, jeg har hørt fra, også fra kunstnere, der har kommet fra udlandet der både spiller i København og Aarhus. De siger, at, at der er der var nok en markant forskel. Okay. Og, her i Jylland, der er det mere uddørsulovlige øh, fester, skovfester og arrangementer. Øh, som vi har holdt. Øh, vi har ikke rigtig de der store officielle arrangementer her. Okay. Øhm, så det er lidt delt op og sige ofte så, øh, ja, men så folk, der har været til den slags fester, vi har også en, en eller anden indstilling om, hvordan det er til de andre fester. Øhm, kan du prøve der... Altså Altså... der er, er der, er der nogle nogle trier eller hvordan skal det forstås? Ja, rent ja, musikmæssigt... Øhm, jamen, der er det bare noget andet. Og rent øhm, publikumsmæssigt er det noget andet. Okay. Øhm, jeg har været til fest i København, hvor der har været 15-20 ambulancer for at rente folk. Hvordan? Øh, hvad, hvad, hvad? Hvorfor? Hvad var de? Hvad de her slet men, mad? for? Ja, har <laughs> ja, det skulle man næsten tro. De har fyldt <laughs> deres skole med et eller andet, de ikke kunne tåle. Okay. Øhm, um, altså, jeg synes jeg, jeg ser aldrig. Nogensinde har jeg må langske til nogle fester herovre. Altså. Okay. Øhm... Um, er det stofferne, ja, ja. der... Altså, er der en forskel klart, i, hvad, hvad folk tager? Altså, mener jeg, til? Det er der. Det er der. Øhm, um, det, det, det er... jeg spiller til, er det ofte psykedeliske stoffer. Og det, det er i Aarhus, eller... Ja. Kunne være i Aarhus? Kunne være Aarhus, i København, øhm... Ja, er det, okay. det er meget kemisk. Øh, okay. Ja. Og det... Det er... Ja... Sådan er det... Det er... Ja... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Altså, det, det, det er min oplevelse. Det er det, jeg oplever. Ja... Det... Øhm... Synes. Og det andet også også. Den af musikken, jo Hvis nu man... Nu fortalte du, at i Aarhus, der er det nogle lovlige fester, og i København, at det... Ja, nu fik vi lige... København, det er, det er København ja. Men hvis nu man har lyttet til det her musik, og får lyst til at høre det i, den, i, den, i, den, i, en, i en setting, hvor det ligesom kommer til sin ret. Yeah. Hvad kan man så gøre? Altså er det muligt at reklamere for det her, eller omtale det uden at ødelægge noget? Fordi det er jo også sådan nogle yeah. subkulturelle miljøer, skal jo have. Også, de nyder en vis form for beskyttelse, som er nødvendig også. Altså. Yeah. Lige præcis, og faktisk så er langt de fleste arrangementer her i Jylland, de er gået helt væk. De har ikke engang Facebook-sider længere. Ej, men øh, kan det fordi... være? Jamen det var fordi, at øh, for et par år siden, så, øh, ja, så begyndte de steder, hvor der blev holdt fester, og der kom folk udefra begyndte at holde store fester og invitere mange fester, eller invitere mange mennesker til festerne. Okay. Og, og det de, de kunne det ikke holde til. Okay. der er sådan simpelthen omtale i tv og viser, og øh, Ja, så er der fokus på det, og det, det var ikke godt. Nej. Så jeg er faktisk øh, gået lidt den anden vej igen nu. har jeg, jeg har godt siddet og tænkt over det, på fanden gør man som ny, hvis man gerne vil. Ja. Yeah. at høre det her. Men der kommer, plejer jeg gerne at være nogle en til to arrangementer om året, Også eventuelt nogle indendørs arrangementer. Hvor det er muligt, øhm. Men ellers så har, er det meget noget med at kende nogen, der ved, at der er en der. Men måske og sådan kunne jeg, en vej kunne være ja. at komme til nogle af de få officielle arrangementer, der er, og det så prøve sådan lidt at, at, at lære nogen at kende der? Ja, det kunne det helt sikkert. Det kunne det helt sikkert. Det kunne det helt sikkert. Også fordi, at det er et voldsomt stort, men nu, øh, øh. Nej. Så øhm. Men det er det lidt særligt, den vej, der har været nede til at gå her, fordi at der har været for meget problemer med det. Ja. Så. så... Det er lidt ærgerligt, men uh, sådan er det. Der skal også være en vej ind, så det bliver ligesom... ikke bare bliver en flok pensionister, der står og hører noget... <lødige> <lødige> ja, helt fikkert. Og det er så prøver vi jo også på her. Jeg er jo også en... Jeg er jo... Jeg var en generation, der kom ind som... De... De var jo allerede havde det, der i gang, da jeg kom ind med at lave trend i lang tid. Mm. Det handler jo om at, at, at få nogle unge mennesker med ind, og det sørger jeg jo også for at invitere. De dejlige unge mennesker, jeg kender der gerne, jeg ved der gerne lidt til, dem inviterer jeg jo også, og så kommer er, de og... Ja, så det er sådan... Øh... Jeg lytter lige, hvad vejen ind er sådan... Øh... Men øh... ja, en god idé, det der da der at ja, starte med at tage nogle arrangementer, som er... Sin officielle. Hvis der er nogen, der sidder derude og lytter til det her, der bor i Aarhus, og vil vide noget om det her, og måske vil kunne have lyst til at blive sat i kontakt med Sylle, så prøv i hvert fald at skrive til mig dj-brevet, uh, DJ så kan jeg, jeg kan ikke låne noget på Sylles vegne, men vi, vi, det er i hvert fald fedt at tænke over en måde, hvor man kan indsluge. de rigtige, eller nogen, der ikke er med på at rive det her ned, men at bygge det op, altså. Ja, lige præcis. Kunne vi sige det sådan, måske? Skikkeligt, faktisk. Øhm, Sjøle, vi har et nummer tilbage her. Øh, hvad er det sidste nummer, du vil præsentere for os i dag? Ja, det sidste nummer jeg præsenterer den, øh... en af de kunstnere, der har betydet... aller, aller mest for mig. Øhm, han er desværre ikke Western os. peace, Romulo. Øhm, han hedder polyfonier, når han udgiver... Han hed Polyfonia, når han udgiver musik. Ja. Øh, han er kaber. Ja. Øhm, var det og en, du kendte et... personligt? Nej, jeg kendte ham ikke personligt. Øhm, det gør jeg ikke. Øhm, men øh, hans musik har virkelig været med til at forme mig som DJ, og øh, ja, jeg synes, det er fantastisk. Det skiller sig lidt ud fra, fra mange ting, så øh, det synes jeg er super, super fedt. Helt sikkert. Hvad, det er numret, Polyfon. Hvad hedder numret? Nummer det hedder Viva La Revolution. Okay, helt sikkert. Og vi er oppe i 152 bpm, kan jeg se, Sylle, det er aftens hurtigste nummer for din hånd. Men øh, om det vil føles som det er det ikke. Er bpm ikke altid så meget at sige, men øh. det... må være op til den individuelle lytter. Hvis der det er en pointe, vi får frem her i aften, så det. Jeg håber jeg, at folk skal bruge deres ører og tænke mindre over ordene. Lige præcis. Sylle, du skal... Tusind tak, for at du har lyst til at være med. Og jeg håber, det, jeg at jeg kan trække op. lidt ja. på dig som ekspert fremover. Mange tak. Ja, jeg siger mange tak, og øh, vi snakkes lidt omkring det andet. der. Vi skal have gang i noget Venetian Snares, og vi skal måske sådan prøve at gøre et eller andet forsøg på at lave en transparlør. Vedmindre mindre er det en herre dårlig idé, og det ligesom fører tilbage i den samme fælde med, at så ender det med, at man har lavet et eller andet, der føles som en eller anden venst eller højorienteret kanon, eller sådan noget. Det skal vi jo Ja, ja, ja. Det, det, det, det synes jeg, vi skal prøve. Det er værd ja. at tænke over, ikke? Det er værd ja, at tænke over. Men Zylle, du skal have tusind tak, og jeg ønsker dig god vind ude på Sightrans-havet. Øh, det siger jeg også, og tak fordi du var med. Det er en fornøjelse. Vi snakkes. I lige måde. Det gør vi. Her kommer Polyfonia med Viva la Revolution. En af Sylles personlige helte fra Grækenland. Viva la Revolution! 164. Du lytter til DJ Breders brevkast. Du som altid skrive ind. Der var engang en lytter, der hed Henning Helshus, der skrev ind om side train, Så derfor har vi haft et program om train i aften. Men øh, det er jo bare et eksempel på, at du kan skrive ind om hvad som helst. Og så er det min pligt, som DJ Breder, at tage det så alvorligt, som jeg overhovedet kan. Og prøve at gøre noget ud af det. Det er Må du ikke lige sende øh, et link til et eller andet sted på nettet, hvor folk kan tjekke, øh, hvis du har noget DJ-sat liggende et sted. Så hvis folk har lyst til at tjekke øh, dit DJ-arbejde ud, så kan de gøre det. Så kan de få det med i programbeskrivelsen. Til aftens brevkasse. Som lager mod enden, Som faktisk er der, hvor vi må sige, at øh, der er kun... Et nummer tilbage. Og vi har også øh, beamede nu til dig i en time og 41 minutter. Inklusiv øh, noget helt uledeligt, øh, ødelagt, øh, uforståelig vokallyd i den første øh, mikrofonlyd i den første halve time af programmet som jeg beklager, men øh, jeg tror til gengæld podcast lytterne får hele pakken. Nå okay. Så det har kun været alle dem, der sådan gør sig umage for at sidde og høre programmet live, som er, må man sige, nogle af de vigtige violer i programmets ryggrad, de er blevet straffet for deres loyalitet. Det skal jeg beklage meget. Altså. Men det er jo en ting. Det tager jeg på mig. Det kan ja, det, det, det, det er en holdindsats, det her. Men jeg har holdt sommerferie lidt for længe. Har du været nede i um, du har været nede i punkt 1 i Rønne igen? <laughs> nej, nej, nej, det der har jeg faktisk aldrig været, men, men, men jeg var lige ved at blive smittet med jeg troede, det var corona derfor, fordi... af nogen, der havde været der. Jeg troede, det var... Det var det, også, det der var, sendt... var skyld i min karantæne for cirka et år siden. Men hvad ja. har fået det indtryk? Du arbejdede, der du er for at <laughs> du skulle gå til Bornholm? I punkt 1. Ja. Nej, nej. Der er da ikke noget galt med at arbejde punkt 1? Hvorfor lyder du så knibsk i de, de to? Fordi det var sjovt, at du øh, troede, at jeg arbejdede punkt 1. Vi ved så lidt Fordi om hinanden. det gør hinanden. jeg bare overhovedet ikke. Er det ikke interessant, hvordan man kan snakke med... Altså, nogle af de mennesker, man ligesom på papiret er tættest på, dem kender man i virkeligheden overhovedet ikke. Hvem er du? Det spørgsmål stiller jeg mig selv hver morgen, når jeg prøver at stå op, og så tænker jeg, at jeg bliver lige lidt en time længere. Kan jeg lytte op? Jeg, har, jeg, jeg håber, I har har nyt godt af denne her rundrejse i Sightrains. Jeg håber, I har lyst til at stille brevkassen en ny opgave, så vi kan blive klogere på nogle af de ting, som vi ikke ved noget om, eller de ting, som vi tror, vi ved noget om. Jeg havde egentlig planlagt sådan en lang, behagelig rampe ned fra Sightrains tempierne, Tempest Tempest Tempest, øh, hvor først vil, vil du blive lagt i noget lidt lunken kernemælk, og så vil du efterfølgende blive lagt i noget lidt koldere øh, kildevand, og så til sidst vil du blive lagt ind i en, øh, en, en sande undertrykkelsestank fyldt med saltvand, øh, og så til sidst vil du ligge i fosterstillingen ind i sådan en øh, skal. Øh, det er enhver øh, natklubs djs ansvar ikke alene at bringe folk op til det eksalterede tempo, hvor de får et øjebliks respit fra livets mange krav, men også at bringe dem ned igen fra den tinde. Men det har vi ikke tid til, så nu går vi direkte til en øh, sansetank øh, sanse fyldt med vægtløs kernemælk og isterninger fra Angola, der er kommet en genudgivelse af den angolanske gitarist Mario Silva's arbejde i sidste uge. Hvis du kan lide det her, så tjek det pladselskab ud på Bandcamp, der hedder Time Capsule Records. De genudgiver nogle forskellige udgivelser fra, hjem fra hele verden, og de gør det sgu godt, altså. Jeg vil i hvert fald... Jeg synes, det er rimelig fedt, altså... Oh, ja. Den 7. august holder vi Lake Badesøen Festival sammen med forbrændingen ude på et vandland ude i Albertslund, hvor undertegnet vil være... Revkassen vil være repræsenteret, der vil være lidt musik og... Ja, der kommer en masse kunstnere som F. Efterklang, og og bandet ganger og sådan noget. Det, det, det er en sjov dag. Der er en sjov dag. Men øh, Røvkassen er tilbage om to uger, så skal vi snakke om fremtiden. tilbage om to uger, og så skal vi snakke om fremtiden. Kao qui zomura Cas Ka zoom, Faz um zomba, zoom, Faz um blá, Cas